Ongi, etorre guzti, oi, Moogamersera, gaur bai, gaur izena daukagu, eskerrak oh. daierzei, okurruti zaioa. <tispar> <tispar> Hau entzutu desunen, oi, oi, oi indik anez dut bukatu eh, editatzen lehen saioa, eta <tispar> eskerrak, eskerrak, ja, horrein eh, jarri dezaket, ba, nola ola eh, kopiatu eta pegatu bezala, ez da, Moogamers, orfondon. Moogamers, <tispar> baire, Cristo naco iztena Eguía da Es que Claro u, Ori e gara Mugako Jokalaría Que ta gañena Mugi corrian Jolasten gara, Es que Egui nos I cara agarrizko O re Ariketa Intelectuala Chapo Chapo Chapo Chapo Chapo Chapo Chapo Jejeje <ríe> No venetan porque neri ez hitzaidaneser ocurritzen eta eta eskerrak oso ongi etortzen zaigula. Eta bueno, ba hemen gaituzu berriro, ni brutal naiz eta Mercon. Hori da, eta beste saio bat, ba, ba bueno, telefono videojokoen eh e, mugikorren videojoko eta hitz Eta gaur eh, esan dut, eh ez daite importako copyrighta eta segurazki izango hau ba, ez dakit, eh alertaren bat edo sortuko zaigu. Baina eh, bueno, aste honetan ezagutu dut grabatzen dugun aste honetan, ez ezagutu dugu ba, eh, Joe Jordison, Slimnoteko himno teko partaide hoia ilegala. Basakit te eh, baizu bai. posatu eh, te Bai, bai, bai. Eta, bueno, e, ba, bueno denak a, arri, denoi harritu gaitu, e, berrogeita zei urtekin hildelako, eta, bueno, badakigu, ba, tipu hauek, kristonako e, ba, bizitza oso intensoa, ez, bizitzen dutela, eta, mm -hmm. ba, nordakiz, zergatik zer izan den, baina, ba, bueno, ba, nipen txatu, ba, denak e, adosegungo, adostuko, o adosegungo araela, ba, berrogeita urte, ba, naiko gaztea de, zela horrein digan ez Mairai. Eta bueno, ba triste bai, ba azkenean eh eslimnoteko hiru fundatzaileak edo, ba ba hiru fundatzaileetatik barkatu, bi eh du alako eta bakarrikan e, Sean Creghan gelditzen delako. Eta, bueno, badakigu, ba, ba eslin taldea undila edela, eta aurrera ingo duela, baina, ba, bueno, ba, azken joan den aurreko amarkadan Paul hilzan eta zalen, aur, eta aurreko, bai, aurreko amarkadan zen zen, eta orain e... <laughs> Joe Jordison, ba, ba, bueno, ez, e... nola zartzen geren, baina ere bai, ba, zehaskar pasatzen da den denbora, ez dakit, berri tristea. Baina, bueno, e, entzuten zuten bezala, ba, ba, bueno, Slim Notekin ireki dugu, Psycho Social, e, hau izan zen, Joe Jordison e, partai, e, taldeko parteidea izan zen azken e, diskoa. Eta, bueno, hori e, pixkat alde bat erautzita, ziren gerogo, mis, e, puska, e, musika pixka bat gehiago jarriko dugu, baina hori e, alde bat erautzita, ba, guazen pixkat esplikatzera, ze jokuetaz, e, itzaino dugun gaur ezta? Bai, bai, gaur kon e... Zorba inmenarekin nik girekiko dut. E, gaurkoan, ba, bueno, Endless Runner izaneko ba, joko estilo hori, ba, ba, amaigabeko korrika eh, lari bai. korrika edo editeko joko oietako bat, izango eta aipagai. Ba, egia esan, ba, jendea korrelaozti E, hype handia ematen dioten joku bat, eta, bueno, kuriositatea sortu zidan, zeberestiloko jokoetan, ba, beti obrenen artean jartzen dute, eta esan, bueno, ba, emango dira gaukera bat. E, alto sodizei izenako jokua zari naiz, mm -hmm. ba, horrela eh, atmosfera erlasente bat edo, ba, horrelaako joku motan eri, ba, ba, pixeat, E, estilo erlaxatuago bat e, geitzen saiotu dira eta, bueno, bada, dirudi funtzionatzen duela eta, bueno, estetikaneko zaindu batekin eta hori da izango du gaipa gai gaur Bai, neretzako ba, geien guztoko endituen artean, e, arteko jokoak e, jokoetako bat da, alto oso dice e, ez du esan zela, ba, ba oso, oza oso erlaxa garria, ez existitzen dan, baina, bueno Eh, bai, bai, bai, bai relax eh, handia ematen duen jokua da eta ba nere partez eh, aurrekoan esan nuen bezala eh, bo, ez dakit esanuen nuen eh, Neo Monsters eh, jokuaz mintzatuko naiz Pokemon, Pokemon bezalako joku bat edo Pokemonen bertsio bat egiten duen joku bat non? Eh, ba, Pokemonen oinarrietatik ba, bere joku propioa eraikitzen du. Eta, ba, ba, bueno, kontatiko duzu, e, alto oso dice, baina e, joku apur bat komplikatuagoa, baina batez ere ba beti bezala, ez, e, monetizazio sistema dela eta ba, horrek askotan komplikatzen du jok, jokua. <laughs> eta, bueno, ba, nik e, hori New Monsters jokuari buruz mintzatuko naiz. Eta, ba, bueno, ba, joan den de zaioa berroita mar minututara joan zitzaigun. Ba, az, a ber, gaurkoa <laughs> azkartzen lortzen dugun. Beraz, ba, horrein, ba, musika pixka bat, slim notena, eta segituan alto oso dizekin. Azten gara. Zan bezala, e, altorzodizei jokua izango dutak pagai, e, Endless Runner bezala deskribatua, ama gabeko mapa batetik korrika, edo, bueno, e, kasu honetan eskiatzen edo snowboard egiten joaten zarena. Zan e, bezala, jaip desienten dago joku honen inguruan eta kuriositatea sortu sortuzidan, eta, bueno, bahamen ekarri dut. Dinamika e, esan bezala oso simplea da. Desartu batetik bera dunetan jeisten zoaz, zure snowboard tablarekin, eta bi bimugimendu bakarrik egin ditzakezu. Osa, pantaia behin ikutzen baduzu, salto egiten duzu, eta pultsatu da mantentzen baduzu, backflip bat, edo atzeako txiri guelta bat egiten du pertsenaiak. E, Nibelak igo ala laguntza ezberdinak jasoko dituzu eta instrumentu batzuk erosteko aukera izango duzu elortutako txamponekin. Laguntzen artean ba, ipagarrienak ni nagoen baian ba, bidira inmana e, txanpon guztiak erakartzen laguntzen zaituena eta loto lorea arrokak puskatzen laguntzen zaituena. Bai, e, Maia bai, bai, bai, bai, Ez, e, pixka komentatu nahi nuen, ez? Eh, pixkat, ba, bai. e, irudiolako mental bat egiteko, ez? E, gu alto gara eta alto ba mendi to, e, tontor baten edo mendi gairur batean azten da. Bai. Eta hortikan bai. bera egiten du. Bai. Ba, hori zatenen pixkat du un duna e, bat baliz eh desortuateko duna batetik fetsi festean egongo baliz horrela ta bueno, ba, maila igotzean, ba, paisai berriak aurkitzen joaten zara, eta topo eta baliabiide berriak gehitzen dira ere. E skate jokoetan bezala bat grindeaatzeko aukera daukazu, eta mailakigo ala ba, saltatzeko leku berriak agertzen dira, urtja hautziak, e, landari gokariak, paretak igo ditzakkezu ere grindeatzen, Horeindik, e, nahiko maila batxuan nago eta jokalari bakarra desblokatzea lortu dut. E, maila uste dut da hitzen dela pertsonaia. Mm -hmm. e, temategari dago kionez, ba, nahiko bitxia iruditu zaite ere estilo handi ino bat e, gogorak hartzen digutela pertsonaiek. Badirudi, like. bat ezakit, Machu Picchu bera, <laughs> mendia horrez like. desertu bat dagoela dunekin. E, eta gainera ikutu peru, perua aurrori e, areagotzen da, e, nire kasuan ez nahi zirritzi berroita bat garren nivelera, baina ba hor e, Felipe izeneko bat lortzen duzu, eta berarekin ba dunak jetxi ditzakezu ere, hor ja, bon, pixka fantasia areagotuz. Eta joko onen, e, gauza positiboen artean, bai, patzen da beti atmosfera erlaxagarria eta paisai oniriko ederrak. Eta bai, badu horretatik, baina, bueno, nire grafiko atseginak ditu, baina nire pertsonalki, ba, ez zait oso kompatiblea doa iruditzen, e, Ba ezkenean atmosfera erlasiagaria eta Endless Runner bat. Eta... E, jendea... Osa argi dauka jende asko funtzionatzen duela eta... Bon, azalduko dizkizuet bai alde positiboak eta... Neretzat ez horren positiboak direnak e, joko honetan. Niko horatzen dut, e, barkatu, a... barkatu e, moztea, horatzen e, dut, e, honetara es... jolastu nintzen... Eta aste honetan, ba, esan zenean ean honetan joraztu bat zinela, ta, eta jorazten nahi nintzen nintzen bai, pero ni batez ere, ba, pilo bat eman diot, e, altos adventure, zela, ba, honen aurreko jokua, eta, <gülüyor> ba, honetan, ba, holako duna, kristonako duna batetikan bera egiten dugu, ba, altos adventureen e, egiten genuen, ba, mendir gaiur batetikan, uh -huh. ba, bera joaten ginean, ez. Azkenen bai. jokua ba, ba, bai modu batean edo bestean e, berdina da, berdina da, hori ezuk esaten duzun bezala, ba bueno, estetika pizka taldatzen da, zeren azkenen mekanikak berdinak dira, ezta? Ba, mm -hmm. pantalla jotzen duzunean salto egiten du, pantalla mantentzen duzunean ba batzeraka bullet bat egiten du. Eta pizka bat ba horrekin eta eta dituzun saltoak eh arrapatuta ba nola baiteko comboak ere bai, egin ditzake zu, ezta? Bai, bai. bai. Ba, holako, kristonako mm -hmm. salto bat hartu, egin gero, ba, zinta, ba, globo green, batzuk, ba, ez? Green, e, zinta ba. batzuk ibiltzen mm -hmm. dira, eta hoien gainean, ba, ez dakit nola esaten zen higatzen dut, e, grin deitzen dut zioten ingeles, bai. e, Patinetekin, ez da, ba, barra gainetik anun, e, irristatu. Hori da, deitu dut, grin Bai, ezka, grau, <laughs> e, hori entzun izut eta pentsatut, jo, ze gaztea da hiet, ja, Le, e, ba, nola biteko? Eh, izkuntza zumerra itzegiten ari da zeren grindin ere bai bideojokoetan ba beste <laughs> beste esan nahi badauka <laughs> eta pentsatzen nun eh, kasu honetan ere bai aplikatzen zana orduan eh, ba fisioa desat dutu boi joe ze gaztea dena jert grindeat usat du <laughs> bai bai barkatu jarraitu jarraitu Ez, ba, jo, joku hauen, bai, egia zanez dut joaztorendik e, altos adventure, baina, imaginatzen dut ere eukiko duela, ba, joku honetan behintzen nari berrikuntza egin zaidana, zen mou e, izeneko mm. aukera hori, Bye. non pertsona bai, kotzu honetan desertuan, bestean, igual mendian bera e, joaten da, zo, zuki guztan duzun joaten den, eee, mapan aurrera egiten, baina, bueno, zuk partatu gabe. Eta... nire ustez hau noskiz guztiz pertsonala da, mm -hmm. eta hor, behar bai nire guztez betetzen du esandako dako, ba, elburu erlatxagarri hori. Zazkenean, ba, bueno, zu hor egon zaitezke beste goza batzuk egiten, edo, e, oea hanetzen da, eta dukazu musika eta dukazu ba, hori eh, joko honen eh, atmosfera lasai garri hori. Eta... eta, bueno, hor eh, nire ustez bai Gero esango eh, dut nire eh, komila koma txoteko arazoa edo joko honekin. Mm -hmm. Baina, bueno, eh gauza positiboekin jarraituz, ba kasu honetan, e, bueno, orain arte ekarri ditugun jokoetan, ba berba da monetizazio sistema zen gauza negatiboetako bat. Eh honetan, jokoaren ba, bueno, eh hokoaren garapenean ez du gehiegi e, Eh, ez gauza ikutzen edo mugitzen mm -hmm. zure esperientzia Bagolako gauza sistemak. Bai, holako bai. gauza desblokeagarriak daude baina eh, jokoak ez zait, ez zaitu horretara bultatzen ez. Eh, gauza gustatzen oh. dena Al sarbenzio eta alto oso diz jokuetaz. Eh, bai. sart, Jokoan sartzen zarenean, pantalla ikutzen zun, ikut, ikutzen zun lehen aldian, jolazten azten zea. Ez da olako ba ezakit ez? Pantalla bat edo banner bat ba... Eh, eskaintza hau dago ez da ezakitzer, ez ez ez ez. Han publizitatea edo ez emateizu, eh, zuzenean emateizu, eta jolazten hasten zara ez. Justo, uh -huh. Bai, neri, neri, oso beti iruditzen... Bai, bai, esan, parkatu. Ez ez ez dena, ba, zukezaan duzun bezala, ba, bari benetako dituarekin aukera egon badago. Baina alderdi estetikoekin, edo bona bueno, jokuan horren zuzenean eragiten ez duten gauzekin izango da. Bai, eherto. Esate erako, e ba, ez jasotzeko ordaindu da dezakezu. Mm -hmm. Edota pertsona jaleenago lortzeko, Orida. baina diruak ez dizu lagunduko historian azkarrako aurrera egiten. Azkenean, hori ba, bueno, jokoarekin, esperientziarekin ba, junko zara pitzikatu hau betzen. Bai, ziren gainera, e, pertsonai bakoitzak e, nola bateko ba, habilidade bakarra dauka, ez da? E, ez dakit horretara iritsi zaren, bintzat altos, e, altos adventureen horrela no, zen, ez? E, hartzen zenun ba, lehen pertsonaia eta pertsonaia normala zen, baina enbigarren eia, ba, e, airean egor e, denbora gehiago ematen zuen eta beste batzuk ba, azkarrago joaten dira eta fiska mm -hmm. bai. ba, ba depende ze Begon. irutu ze ganada e, batzutan esken e, orain aipatuko izold baina bueno spoiler txo batingo dut nere mm -hmm. arazo handienetakoa simplea badirudia harren da ba arrokak arrokak e, oh, diran bai. ere bai, bai, bai, bai. e, aurkarri nagusia jo, joku honetan Eta e, iruditu zait, bi garren honek jonek, batzutan ba, abiadura hartzen badu e, lehenengo le aldian behintzat arroka puxka, puzkatu egiten dugu, ose. Bai. Bi aldiz jotzen mazera ba, aurroka baten aurrka, baya e, ba, ja, bukatzen zaitu hor partida. Bai. Baina lehenengo aldian uste dut salbatzen xalba, zaitu dela. Bai, izteren, klaro, jokuan e, niri, esan e, e, beharra dut, e, oso lasa agarri zait, eren orokorrean eh, joku, jokuan dauden etxaiek ba, oso, oso gutxi dira, ezta? Eh, arrokak azten zarenean bai. eta, jazta, bueno, eta eta eta ba, zuloak, ez? Eh, norolaiteko ba, ba ez dakit, ba, desfiladeroak bai. edo aurkitzen dituzuela. Amildegiak. amildegiak, hori da. baina claro, bai. gero jokuan aurrera eginda <laughs> era bai nor bai eh piskat eh frenetiko e, zeren gero ba atertzen da tipo bat saldi zure atzetik kan joaten dana eta eh hasieran hori bai erlasatzen duen e, ez dakit betebehar hori ba, ba egiten e, lortzen du baina gero claro gero naiko frenetiko biakatzen da jokoa zuke esaten duzu musuala ba eh ba, arrokak batez, e, batez ere ba, ba azkar joaten zarenean oso saiaik direlako eski batzen eta adi egon bar zaelako bas noiz saltoin barduzun edo noiz e, ba, turbo delakoa erabili eta gainera ba hori ba, zeren gero beste etsai batzuk agertzen dira zure atzean ba zure ba ba zakitez, partida bukatzen saiatzen direnak mm, bai bai bai eh soterako mm. Ixker komparatzeko, osea ez, ez dituz bi joko komparatuko inorezare, baina ben, aurreko, nere eh, moto honetako jokoekin, nire aurreko esperientzia, ezakit izagutuko zuzun, imaginatzen dut bai etz, run bai, izaneko ki, joko, bai, jokoa, bai, jokoa da, <laughs> ez? Eta ba. hor duan, claro, eh, presentazioa da, tenplu batetik korrika zoaz, eta azure atzetik daukazun munstro bat, bai. Eta hutxe egiten baduzu, arrapatzen zaitu. Hori da. Eta gero, nola ditzen da bestea? E... Grafitiak A, subway... eta trenetan... Gra... Subway Surfers. Edintuz... Nola, harkatu? Subway Surfers. Subway Surfers, hori da. Eta horre ere, daukazu polizia bat atzetik garen, eta feiatzuma zu zure arropatuko zaitu. Orduan bai. e, gero, hori da nire esperientzia bizkalte enders runner eh, modanetako jokuaekin orduan claro eh tenchiori mantentzen man du tipizat jokua oik holostanaren nasionan orduan horrek ein batean ba, zailtzen dit erlaxatze hori mm -hmm. bai ba, musika e, eta bueno eh no los bait bat atse kaleti kurtsen dituzun paisaia ba, bai dira horrela oso Erlaxiagarriak, baina... Baina iruditzen zait, pixualdeen esan bezala, ba, ez oso kompatiblea jokumotarekin. Mhm. Mm bai, jokua bai e, e, oso polita iruditzen zait, grafikogi gaineazun esan desu nahez, paisaia eta, baina gainera, es, jolasten ari zaren neinan, batean, ba, patean, ba, ba e, gaua erortzen da, eta gero berriz ere egun sentia etortzen da, eta nola, nola bateko, ba, transizio oso suabeak egiten ditu ezta. Bai, bai, bai, ose hori polita da, baina hori egin batean nik ere negatibo zela jarri dut. Aiba, aiba, aiba, Igual nire e, egoera da, ere, ose, egin batean ez dakitz punturaino nio, ba, ikusmena ere eragin e, daukada, baina... E, Aldo batetik lehena ipotu bezala harriak, simpleak ba, xin, badiru diarren ba, momentu askotan oso batean ba, agertzen dira eta kostatzen zaizu eta esan bezala ba, zaila askotan ba, abiadurarekin bazoa, ze ba, konturatzea hori ba, harria saltatu behar duzula eta ba, esan bezala ba, goitza egur sentia, ratxaldea eta gauarekin jolasten du Eta baita e kaitzak eta horrelako bai, bai, atmosfera momentuak, klima aldaketak, eta horrek neri behintzat ba, argitasunarekin bat ratzuak sortzen dizkit, ba, mm. zaiagoa egiten zait, eoztopoak ikustea. Batzutan gaua denean, ba, bai egi esker, ba, ikusten duzu igual, ba, aurrean daukazuela eoztopo bat eta bai. arri bat edo dena debatko eta horri igual ba, duzu laguntza txobat, baina ez badago inongo txamponik horri inguruan, ba, zaiagoa egiten zainerik pertsonalki behintzat, mm -hmm. ba, oztopoie eki ditea. Bai, punto interesgarri bat eh, eh, komentatu zu, eta ni pentsatu igual, eh, ba, arreta gehio jarri bat dugula horretan, ezta? Eh, Entzulepilla entzule eta egongo dira, entzuleak egongo dira, ba, ba, ikusteko nolabiteko e, zailtasunak ezango dituztela. Adibes, ba, ez dakit, ez normalean ez, baina adibes gauean ba, gaizki ikustea edo, edo lako gozak, ez? Eta, klaro, ninten gauza garrantzitu dela komentatzeko ez da. E, jokua oso oso azkarra da, batezera aurrera atzen joaten zaren einean, nahiko azkartzen da, eta gainera behori ba... Ori, ba, ba... Eh, ba adibidez, ba zaldian etortzen den tipoa zuratzetik narasten denean, momentu e, momento horretan oso frenetikoa bilakatzen da. Eta claro, eh ba hori, ba, ba jokua ez esan demaun de eh visualki ainargia ez bada, hori ikusteko nahiko zaila ez da. Bai, bai, Eta bueno, ni ugu beharragatik, ba bueno, eh Igual ez dutu eh, aipatu, baina bueno, nik eh, bakuntza bat izan nuen, eh, buruan tumore bat nuelako, eta horrek ba, batez ere hartpegiaren eskuinaldean ba, mugikortazun arazoak sortu dizkit, eta hor duan ba, eskuin begia daukat pixat eh, ikutua hor, eta hor duan ba, zentzu horretan ba, behartuta ba, ba, nahi gabe ba, na, fijatu beharko nahiz ba, Ze, ze puntura nore agiten duen, edo igual zailtaksunak sortu ditzake Ba, ni bezala edo... Eh, ba, eragin ezberdinak ditugun pertsonekin. Eta, bueno... Ah, ba, ba. Nik, bueno, horregatik ez duen esaten, baizik, eta... Estelako lehenaldia, ba, entzuten dudala, ba... Ba, e, ba, zenbait joku, e, pertson... E, Zagutzen ditu pertsonak, ba, zenbait jokuetan... E, pilatko zantzailela... E, Ba, bizualki... Eh, ba, bueno, ez dira lako oso ondo konpotzen, eta ez dut esaten ez ba, jendea ba, ezakit, ez... Eh, ikusteko zailtasunak, normalean ikusteko zailtasunak dituztenak, behizik, ba, eta... Yeah. Ba, ezakit, ezakit ez... Eh, modu bateko edo, daltonismoa edo, baina, eh, ba, bueno, ba, batez ere, ba, gauean edo... Ba, hori, pantalla oso argiak dituztenean eh, aurpegian gertu, uh -huh. olo Ba, ba, zailta, olako zailtasunak e, ba, izan ditzaketela. Ez, komentatzen nuen, porque, claro, ni e, egingen nuen eskaletan, hori <laughs> ez dugu, ez dugu, kompa, e, o, ez nuen planteatu, e, ez dut, ez dut, anokurritu ez da. Eta, claro, e, nola baiteko, ba, ba, ezakit ez, e, uala edo barrera bat izan lehiki, ba, ba, depende norentzago, eta pentsatuz, e, ba, ezakit ez, e, komentatzeko, tema interesgarri batzena. Bai, bai, bai, ezken joku bakoetxea da esperientzia oso pertsona bakoetxan, zatoz, oza, sea, igual esan bezala, o sea, igual niri egin batean ez, ez bai funtzionatu guzti zer lasiatzeko horri eta zuri eta milaka pertsonari bai, orduan guk egin ba gure esperientziatik azaldu barko dugu, oza, sea, zaila oh. da E, nik e, edo bueno, zure kasuan igual zuk ez baduzu ez ailtasun hori guzteko orduan ba zuk hori kontutan hartzea zaia da eta ja, ja. igual bai e, esan bezala ba, abiatura eta horrelako gozak akpeatu ditzakezu, ez zu eta gara bila ja, pertsona ba, ba, bakoetxak ba, kontutan izango du hori hori berari ba, ba funtzionatzen dion edo ez eta Nistut azkenean baurin mugikorreko jokuak eta aurkeztuko ditun jokutan gehienak imaginatzen dut ba, ordaindu gabeak izango da. Ezakindu monstorzek eh, ordeink eta txiki bat daukan hasieran. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Okay. E, guzti iztu hainikoa da. Bintzat nire, Claro esan genuen bezala, pixkate, gure plana zan, e, astero ba, joku bat probatzea edo gutxi gora bera. Hortzun, okay. astero ordaintzen ibiltzen bakara, ba... <laughs> Ezken nika hortitu <laughs> nunea maztorz izaneko joku bat, ez dut euro bat edo ordeintzea jarrutun zidala. Ah, bueno, ba, ba ez momentuz niko lastun ezena, eh, agian izan lehike, ba, ba ez dakit nola oferta batean bat doan eskuratu nuela, baina ez dut, bueno, ez dakit, gero, gero ikusiko du, gero ikusiko du. Gero ikusiko du, bai, bai, baina hori esan bezala, dañikoak, ba ezkenan joku ba ematen zut aukera probatu eta... Bai, bai funtzionatzen, ez ze engantzatzen, ba horrengo ba, kentzen duzu ta beste bat jartzen duzu horrek ja, eh aukera horie edo flexibilitate hori sí. eman emango digu, ez? Hori da, hori da. Eh, bueno, Orokorrean ze, ze nota ze, ze nota hartzen diozu altozat ben, altuz Odyssey honi. Ba, bueno, Alde bat erautzita jaipa edo sortu zidatean espektatiba hori. Ba, esan bezala oso, oso joku polita da eta atmosfera oso polita sortzen du. Igual nire iztik guztiz funtzionatu erlasiatzeko moduan, baina sazpi ba, bat emango dio, tinen gara zer digabe, joku oso, oso, oso polita da eta norbaiteke ba, gomendagarria da probatzeko. Gero, Hori esan bezala, ziurrenik ez dut e, jolastu, edo askoz gehiago jarraituko jolasten, ba igual ez dira alako guztiz funtzionatu bitzualki, e, baina eta txarra nahi ere e, mo, modu honetako jokuetan. Xa, ez ez dira nire begiari dena errua agutako, baina, baina bueno. Eh, bai, gomenda garria irutzen zait, joku, polita, eh, atmosfera oso interesgarria eta bueno, oso proposamen interesgarria egiten, no? Oso ondo, ba, hor genuen altos, e, barkatu, altos, odizi jokua, eta, ba, hortikan, ba, nere jokura pasatuko gara, neomonsters. entzako utzi Neo Monsters en eh e, sueño banda Neo Monsters eran Neo Monsters ba, así eran esa nueva vezela, eh, bertsio bat, ezta? Doaineko bertsio bat, bueno, doainekoa pentsatzen nun orain Tierce e, bilatzeko au, e, bilatzeko biskata abizu hori <laughs> mandietez abisua, baina bueno, eh ulertzen gea eta ba dirudinez 50 centimotan dago jokua, Ni pentsatzen nun doainekoa zela eta ez dakit, pues, ni joku negatika ez dut ordaindo, baina bueno, eh <laughs> bueno, aurrez esan da eh, jokua, eh ba, eh, doainekoa ez dela. Eta hori, esan bezala, Neo Monsters, Neo Monsters da ba, Pokémon inbertzio bat egiten duen joku bat, e, bertan ba, Hector Finegan, eh, ba, bueno, eh, Hector Fineganen historia pizkat kontatzen zaigu, ba, imperioko entrenatzaile trebatuena da. Ma, e, maia basuetatik, eh kaletatik, ba, gora egiten joaten da apur kapurkoa eta ba ligako finaletara iristen den arte. Finalean ba garaia aterako da, baina egun batzuk beran dugua, ba berri latza ezagutuko da, ezagutuko da imperioan, non e, hektorrek ba enperadorea eta bere semeia ilegin ditu. Ba, zertaz doa Neomonster Monsters hau ba, historia honen <laughs> ostean? Ba, urte batzuk behar dugu, finen e, papera, e, paperean sartuko gara, ektorren iobada, eta ba, bere osabaren pausoa jarraitu nahi ditu, ez zilketan, baizik eta, ba, imperioko entrenatzaile oberena bilakatzeko, eta horrela, ba, bere familiaren izena garbitzeko ere bai. Bidean lagun eta txai ezberdinak ezagutuko ditu eta horrela ba, historia ezagutzen joango gara, bai finena eta baita ektorren misterioaren atzean zer dagoen besteak beste. Mekanika, mekanikak edo mekanikaren aldetik ba, jokuan eko simplea da, lehen esan bezala ba, Pokemonen frankizean oinarriktutako joku bat dugu, noen ba, muztroen bilduma bat egiteen joan beharko gara. Eta muztro horiekin e, beste entrenatzaile eta txai ezberdinen aurka egin beharko dugu, entrenatzaile hoberena bilakatzen e, saiatzen garen bitartean horretarako ba, irla ez berdinak esplotatzen esploratzen joangora e, muro berrien bila. Muro aulenak ez dituzte izarrik izango. noit ba, mustro bakoitzak ba, izar klasifikazio bat dauka haulenak ez dituzte izar, izarrik eta ba, indalik eta indartsua izan indartsuagoa izan, E, ba, bueno, e, izar gehiago, izango dituzte. E, gainera, esan beharra ba, Pokemonen, nolabait, Pokebolak erosi batzirela, ba, muztorak eizartzeko, kasunetan, ba, ba, eiza librea da, ez daiguinoiz inoiz eta nahi ditugun guztiak lortu aldiko ditugu. E, Gaineran, ba, bueno, muztoriek lortuta, taldea osatuko dugu, ba, e, ust, ke bai eh plaza ditu gure taldeak o, borrokatzeko eh e, alde joder no berean ba, lau monstro borrokatzen dira eta ba, bat eh hiltzen zaigunean edo ahultzen zaigunean ba beste bizkat, ba, filan dagoen urrengoa bankiloan bezela ez ba sartuko da sartuko da talde ausatzzekopun ba, kantitate bat dugu e, jokuan aurrera egiten du genuen dugunala ba, puntu goiek ahuditzen joango dira eta azkenean ba, esan dezakegu, mostro bakoitzak ba, puntu koste bat daukala Alik eta indartsuen ba, punto gehiok kostatuko zezkigu eta ba, mostro aulagoak ba, ba, puntu gutxiago uste du gaizkiz banago ba, gutxiena puntu bat dela Eta ba, beraz, eh moduenetan ba estrategia.1 erabiltzera behartuko gaitu, non ba monstruo indartsuagoak eta ahulagoak ba nahastu beharko ditugu, ba pixkat ba, ba olako puntu erdi bat aurkitzeko, ez? E, bai mostro indartsuak izateko eta baita ere hauek ba, ahultzen badira, ba erreserban beste batzuk eukitzeko. E, esan dugun bezala horretzen ba, joaten garen enean ba, beste entrenatzaile batzuk e, garaitzen juan beharko gara eta e, entrenatzaile hauek e, garaituta ba, puntu batzuk ere bai emango dizkigu, e, TP.ak puntuak, ba, training point ingelez ez, eta puntu hauek eskuratuta ba, gure, gure monstruak entrenatu ahalko ditugu. Claro hau e, Pokémonen e, zakit goerratzen zuen, baina zuk e, jolasten ari zinen egin, ba, bat garaitzen zen unean, ba, esperintzia puntu bat ematen zizkizu, zizkiguten, ez? Eta mm, ba, honetan nice. borrokak ez du bat punturik ematen. Ba, Eta borrokak emango dugu ba, training point edo entrenatzeko puntu hauek. Eta puntu hauekin, ba, e, jokoaren beste atal batera joango gara, non... Ba, e, monstruak entrenatu ahalko ditugu. E, monstruak entrenatzea, ba, nahiko nazia da. Intuitiboa da, e, segituan ba, ba, esplikatzea dizut eta, eta bueno, argi gelditzen da nahiko erres, baina hasiera batean, ba, ez dakit, ez, harraro e, eruditu zait. Nola baiteko, ba, ez dakit taula bat dugu, ez? E, kasillero batekin, eta kasilla bako itzak, ba, ba, kolore bat edo bestea dauka ba aldatuko, aldatzen joaten dakolea batzuk eh brontze kolorea daukate beste batzuk e, urre kolorea beste batzuk eh ba, kolorea eta gero beste batzuk ba, e, moreak eta claro karta bakoitzak ba, e, tau, e, taula horretan ba, e, aurrera egiteko ba, pauso batzuk izango ditu ba adiberez honek bost, honek 3 eta erabiltzen dugunean en, karta hauek eh monstrua batetikan E, indartuko dugu, eta bestetik gainera, bari, e, taula honetekan aurrera eginda, ba, karta gehiol lortzeko e, aukera izango dugu. Claro Azkenean, e, oberenak e, urreko loreko kartak izaten dira, baina, claro, depende ze karta eskuratu nahi ditugun, ze motatako ze kalitateko kartak eskuratu nahi ditugun, ba eh bat edo beste bat mugitzea interesatuko zaigu. Beraz, ba nolabaiteko ba, ba, ez dakit oreka bat bilatu bar da ere bai. Esan bezela hau ba, explikatzen nahiko zaila da eh daierdi jarri diot. Esan bezela ba, entrenatzea atal bat da. Kasu nik 0 orain orentza beretan 0 punto ditut. E, baina bueno, ez dakit ah, ez ta da ikusten ez da ikusten, bueno. E, ba entrenatzeko nola aiteko hemen ikusten den bezala ba, beste kasilla batzuk agertzen dira eta kartabako itzak ba, kasillero horretan aurrerago go e, mugitzeko balioko gaitu, baina baita ere ba, monstruak intartzeko. Eta hor duan, ba, ba, esan bezala, modu nahiko nazia da monstruak entrenatzeko, baina bestaldetik... aldetik, e, ba bueno modu original originalago bat da, ba, ba ez dakit, ez? mekanika hori sartzeko, non, ba bueno, zeinek ez du Pokémonea jolastuta, zeinek ez du erabili eh, antzeko mekanika bat, eta azkenean, ba, ez dakit, berrikuntza puntu bat esan dezakegu dela, baina han, esan bezela, nahiko hasia, nahiko hasia. Claro, hau Pokémon en... Pokémonen bezela, E, monstruak e, e, evoluzionatu egiten dute eta ba, evoluzionatuta ba, intartxua bilakatzen dira hemen adibidez, ba, ikusti, zuk ikusi dezakezu bezala hau ba, ba, bueno, hasierako puntu, a, asierako monstrua da eta ba, beste maila batera evoluzionatu du balzatzen zain, oa. hori da eta kasunetan ikusten da ba, ba, errazik ikusi dezakezu zenbat faltatzen den ba, monstru hori evoluzionatzen dute Eh, vale. E, ordun, borrakatu al dezakegu monstruoak, ezatu al edo bueno, bai, ezatu al ditzakegu e, entrenatu eta gainera ba e, Nikraldere badaukat. Bai, izan. Ezait oso argi ditu nola harrapatzen diren monstruoak. Esan duzu eh ez dago la Pokébola limitatua, o sea, limiterei que estaba los horretan. Baina nola harrapatzen dira lagun egiten dituzu edo ez eh, edo esitzen dituzu edo nola nola harrapatzen dira Ba Pokémonen bezala mapa batetikan joaten zara eta monstrua aurrean harrapatzen e, zuzenean Ba e, normalean ba hori ba ahulduta agonean bizitza gutxi gelditzen zai zaionean edo eta e, ba bueno ba ezakite ez Eh, lokartua dagoelako edo paralelizatua dagoelako eta bar bakasoietan eh eizatu halko ditugu. Klaro, nik kaso honetan norenare eh, pantallana erakusten baina nire nere, nere nahiko nahiko indartuak dira eta hauek <laughs> baina oso gutxi dute eta seguruenik, a ber saihatuko naiz. <laughs> vale, vale. Es bueno, ikusten duzu hemen boton kaptura jartzen dena? Mm, bai. Vale. Bye. Ba, monstru hau dutua daunean, kapturari ematen diosu eta automatikoki eh, harrapatuko du. Arbo txun. Bai, beti dago nola baiteko, bortzentai ba, bat, ozorte bortzentai bat, non, eh, ba, depende zen bat, eh, zen bat hauldu duzun edo ze, ze goeratan dagoen, ba, ezakit paralizatuta edo, ba, eh, ba bueno, harrakasta bortzentai bat dago, eta, ba, normalean, ba, hori, asko hau dutzen baduzu, errezagoa, eh, edo, bueno, segurenik harrapatuko duzu, baina, klar, honek ere bai, bueltita badaukan, non, gehiagia hultzen baduzu seguraski arrapatzeko eh, aukera galduko duzu. <laughs> Orduan, beti bile barzea, klar, alde batetik, ba, zure monstroak indartza, oso, oso interesgarria dela, da, eh, jokuan aurrera egiteko, baina, bestetik, zure monstroak oso indartzuak izaten badira, Beste monstro batzuk arrapatzeko zailtasun ikaragarrek izango esan, dituzu. <gülüyor> Orduan, e, asierren esaten nuen bezala, e, joko hau da, behin eta berriro, ba, oreka bat lortzen saiatzea. Beti saiatuko gara, ba, nola bateko, ba, monstro haulagoak taldean ukita, monstro gehiago e, ukitzeko, edo gure taldea, e, gure, gure taldeko puntuak ez ezagortzeko, Ba, adibidez, hemen ikusi dezakezu nik eh, amasei toki, monstruak sartzeko amasei toki ditut. Baina, hemen kostoa jartzen duen punt, toki horretan. Ba, ba, ikusten zenbat puntu eskura, eh, bueno, zenbateko taldea Inoistu. osatu dezakedan. Ta klaro, monstru indartsuenak, ba, adibidez, horitabi, edo amasei, edo emeretziko, emeretzik puntu kostatu dute, eta beste batzuk... Ba, dibidez, ba, kostatuko dute, ezakit... Pin, punto bat, bi bipunto... uh -huh. Or, ordun ba, hori binde eta berriro, ba, hori katzen zaiatu zera, ez? Azkenean, eh, jokuren helburua, ba... Eh, ba, bueno, ba, esan dugun bezala, eh, entrenatzaile, beste entrenatzaile gara itza, eta ligan aurrera egitea izango da, baina, klar, hori egiteko, ba, eh, alde batera eta bestera joango ara. Eh, Monstro geio harrapatu beharko ditugu, Arin esa oso fuerte eta pilo bat <laughs> Pokemon ez esateko eta <laughs> behin eta berriro auan dakat Pokémonitza markatu. Ba hori, elburu azkenan ba entrenatzaileak garaiztea izango da, baina klar, horretarako ba vuelta piloak eman barko ditugu. Bai monstruoak e izatzen, bai e, entrenatzen eta baita ere ba, ba nola baiteko e, aparteko istorioak edo eh jolasten kasu honetan, ba, jokuak modu ezberdinak ditu, e, liga modua ba, beste entrenatzaien aurka borrokatzeko modua izango litzateke e, baina esplorar bueno, e, modua modu, e, mostroak eizatzeko modua izango da eta bestetik ere bai e, online tartean ba, nola biteko historia tematikoak izango ditugu historia huetan ba, dibidez e... e, e Ektorren historia pixka desgranatzen joango gara eta ordun jakingo dugu bazergatikan ba ektorrek beren ba, hilketa bere edo e, e, egin zuen eta ektorren historia historietako bat egongo da ba, ba bueno beste nola printzesa eskutu baten historia ere baiengo da eta gainera histori historia hauek ba, ba bueno ez ba, ez dute esango aste aste aldatzen direla Baina ba epeka aldatzan joaten dira ez temporadaak izango balira bezala eh, ba historia hauek aldatzen joango dira Azkenean eh, ba bueno eh, Hau esan da, noski monetizazio sistemaz hitz egin bar da, ba, esan dugu bezala ez da doaineko jokoa, baina bai ba, betiko hiru ba, iru etapako monetizazio sistema dauka. Alde batetikan jokoak e, ba, muztroak garaitzen, eta bar gema batzuk, e, edo gema batzuekin garaituko gaitu. Jema e, hauek, ba, muztro berriak lortzeko e, aukera emango digute. Klar, eta Honetan, ba, ba, claro, monetizazio sistema batean, ez, ez zen faltatzen, ba no eski Gacha sistema, esta. Gacha pon sistema honei honetan baliotuta, ba, eh, ditugu, ba monstruo berri bereziak lortzeko. Normalean, claro, honen interesa izaten da eh, ba bueno, ba gema k erabilta monstruo indartxuagoak lortu ditzakegula. Eta orduan, ba, klaro, e, orduan, gemak ditubu, hauek jolasten lortzen dira, e, eta gatzapon sistema, ba, beti bezala, ba, portzentai moduan ibiltzen da, non, e, lau erabiltzen badituzu, ba, oso, ba, monstru hon bat lortzea, e, lortzeko, ba, portzentai gutxi da, izango duzu baina, adibidez, ba, berrogei gaztatzen badituzu, ba, monstru gehi lortuko dituzu alde batetikan, eta bestetikan, e, obeagoak lortzeko, ba, portzentai igoko ingo da, igoko ingo da. A bestealde, e, historia modu horretan jolasten bagara, ba jokoak tiket batzuk emango de, emango digu. E, ba, atrakzio bat izango balitz bezala, tiket hauek e, ba, historia moduko misioak jolasteko e, aukera emango digute. Tiketak ez bad ditugu, ba zehingo dugu historia misioak jolas Eta, ba, bueno, sortez, ba, historia misio hauek garritzen baditugu, bat, tiket gehiago emango dizkigute edo eta, e, ba, bueno, egunero, bat, tike, uste, dira, post tiket eman godizkigute, ba, beti e, zerbait egiteko aukera izateko eta nolabait ez aspertzeko, ez da? Eta azkenik, jokoak ba jema ba, berezi batzuk izango ditu, non izango dira ba, super gemak. Eta hauek erabiltzen baditugu monstruak lortzeko, ba, eh ba, hori indican hobeak lortuko ditugu. Jema berezi hauek ok lortzea ba nahiko zaila da. Nahi, bastante zaila da. Eh, orduan, eh ba, denetatek egin barduzu, ba monstruak e, irabazi Historia jolaszu, pillate imarduzu eta oso gutxi mateinzki dizutete ta noski ba ordaindu dezakezu ba, zure jema bereziak izateko. Jokuaz gustatu zaidana ba beti bezala ta hauetako jokuetan normala dana, e, oso erraz da jokuan sartzea. Super erraza. Eh gainera hasierako zailtasuna ba, ba, ez da existitzen. Eta beraz hasieratik ba, ba, nahiko indartsua den mustruo bat ematen dit eta horrekin ba, aurrera egiten duzu, ba, mostro berriak ezaetzen eta bar eta esan bezala hasiera ba, bueno, lehen orduan nahiko horresa da. Ba, mapa esploratu monroak lortu eta bidean aukitzen ditugun internatzaileak araitu zer eh, ba, bueno, zaitasuna oso bajua da. Laro. Bestetik ere bai, ba, guztatu zaitan sistema bat, e, klar, nik Pokemon berriak ez ditut jolastu, eta hau a, agian osoikoa da, baina, kasuenetan, e, muztroen borroka taldeka egiten da, beraz, ba, eraso batzuk, e, txai baten aurka bota beharko duzu, baina beste eraso batzuk, e, talde osoaren aurka botatzen dira. Beraz, e... Ba, estrategia puntu bat dauka, non e, depende zen, zen motako monstrua da, ba, elektrikoa edo urezkoa edo bar, ba, bat hauldu dezakezu, eta gero talde osoa e, e, erasotzen duen beste bat erabili badenak rematatzeko, eta bar, horrelako estrategia puntu bat da, dauka jokoa. Eta gainera, beste gustatu zaidan beste atal bat, ba, historia modu hori izan da, e, modu nagusiaz negatzen bagara, ba, historia moduak probatzeko aukera izango du, eh nolabait ez azpertzeko eta beti ba, ba aukera izango du, ba ezakidez, e, bidean aurketzen ditugun pertsonaie hauek pixkat, o hauen historia pixkat, hobeto e, o ezagutzeko eta hauen motivazio ezagutzeko. Gustatu ez aidanen ez aidanaren artean, ba noski gaxapong gaxapon sistema hori da, e, azkenean loteria sistema bat da eta neri horrelako Badakiz dute, ba, aurreko zaion esan nuen, hor lako sistemak ba, jokuarekin joku zailtasunak dituzten e, jendea, pixkat, dirua, bu, erabiltzera bultzatzen du. Eta ba, niri hor lako sistemak ez ezkit gustatzen. Ta, eta ere bai, nahiko, nahiko li liosoa delako. Gemak erabiltzen madituzu, lau gemak erabiltzen madituzu, da kasu, baina jamar gemak erabiltzen madituzu, amar, amar muztro, eta gainera, oietako bat, Ez dakiz erportzentailan izan lehike superrona eta ikaragarria. Eta azkenean, tal, eh, li osoa da. Lioso da eta eta sistemare bai nahi eginda dago, ba azkenean, bazuk loteria izango balitzu ezela, zuk boletoak erosi, boletoak erosi, eta ea tokatzen zaizun nahi duzuna. E, aurrekoan esan nuen bezala, e, zaidan, beste zaidan, ah, gustatu zaidan atal bat, Ba batean, e, jokuaren zaltasuna pila bat igotzen da. Eta azkenean, hori ba, ba, ere bai nahita programatuta dago, ba azkenean jokuak eh jolastera behartzen zaitu eta eta denbora asko dedikatzera eta ba, ba pila bat igotzen denean, ba, e, lehen esaten unenitza grind grinding ingelesez, ba nolabaiteko ba, esperientzia edo monstruoekin indartzeko prozesu horretan sartzen zaia, non ba e, Etxai hau lagoekin borrokatu behar zara, e, gero monstruak entrenatu, gero probatu haber monstruak entrenatu eta dituzun bezala ba, e, urrengo o datorren etxai hau garaitu aldezakizun, eta beste helaz ba, zin baduzu garaitu berriz ziklorretan sartu eta azkenean hori ba, e, orduak eta orduak dira, <laughs> ba, ba, beraiek nahita eta zailtasuna pilo bat igotzen dutelako koi e, puntu batean. Eta e, zaidan, gustatu zaidan bestatal bat, e, ba, bueno, betiko eskaintzak, ez da jokoan sartzen zaren bakoitzean, beti eskaintza berri bat dago, hau e, hartzen baduzu, duzu, ba, e, gema bat emango dizugu eta justo gema lortzen duzunean, ba, batean ba, banner bat agertzen zaizu, non gaurko eskaintza bat dago, eta bi gema erosita, bos gema ematen dituzute oparian, eta barrez. Azkenean, ba, ba beti, ori, beti beti ordaindu, ordaindu, ordaindu, beti ba, kontu berdina, eta niri ba, esat, beti esate dut, joku hauek doan jolas jolastu ditzakezu, baina e, nola baita, ba, dirua erabiltzera bultzatzen dut, beti dago eskintza bat. Baina, bueno, orokorrean joku honi banik e, sei bat emango diot. Alde batetikan etikan, ba, bueno, esan bezala, Jolasten aztea oso errazta da, eta jokua mekanikaldetikan borrokatza eta bar, nahiko zinplea nahiko da. E, Baina, bestalde, ba, e, monstruak entrenatzea eta evoluzionatzea sistema hori e, agian komplexu egia iruditu zait. Ulertzen dut, ba, ba, bueno, e, Pokemonetik aldentzeko ba, buelta bat eman bar diotela, Baina... E, Ez dakit, ez lioso oso egia iruditu zait, ba, gauzain simple bat egiteko, non eh, ba, bueno, mosturak entrenatu eta esper, eh, esperintzia egiz sistema bat sartu eta Pokemonen bezala ba, asko erreztu eh, guzen sistema hori. Eta ez dakit, bentsatzu dut, eh, ba, hori mm, komplikatu egia dela. E, eta, bueno, pixkat nota diot ere bai, ba, mm, diseinioak <laughs> ez daizki dalako bat ere gustatzen. Diseñoak, ez dakit, ikusiko zuen hor nere, nere Pokemonak, edo, bueno, nere, <laughs> barkatu, nere uh -huh. monstruak, baina diseñoak Pokemon eta Digimon artean mugitzen diren, ba, diseño harraro batzuk dira, eta neri, ba, diseñoiek ez daizkit asko gustatu, pero bueno, gauza pertsona pertsonala da. Eh, pertsona da. Beste talde pertsonaiek bakoitza ba, ba, olako anime, anime estiloan edo manga estiloan eh, marraztutako pertsonaiek dira ez dute eh, beti diseño berdina izaten da eta eh, gauza bat piloa gustatu zaidana hasiera Nektorren historia kontatzen dizute eta Hektor bizarra duka eta gero Hektor eh, historia ba eh, deskarnatzen joaten zaren eian, Hektor eh, gaztetan gasteta duzu eta diferentzia bakarra da hektorek ez dauka da bizarra. Diseño berdin berdina da. <laughs> <laughs> Ordu un diseñoak nahiko nahiko itxusiak dira. Monstroenak pertsona la dela esan dezakegu, bat batzuia gustatuko zaigu beste beste ez? berriro esaten dut neri nahiko itsusiak giduitzen zaizkiela baina batez ere ba pertsonaien diseinuak ba, oso kutra ere gidu dituzte eta pentsatzen dut holako ba, joku bat e, diseinatzen den enpresa bat pentsatzen dut ba ez dakit balia dituztela nola, ez, beste motatako pertsonaiak egiteko denak hitz eite dizuten aurpegi berdina postura berdina eta aurrera gorkitzen dosunean ere bai beti postura berdina aurpegi berdina ez dakit, oso oso simplea oso kutrea gidu dituzait Baina hori esan bezala, ba, bueno, eh, jolazteko oso joku erraza da, eta horregatik ba, ba, nere zeia ematen diot. Bai, esan eh, duzu, eh, entrenatzeko modu hori pixka li dela, bai. ez dut oso nolartuz ezentzuan. Orduan, entrenatzeko moduan, ikuste duzu nolabiteko kasillero bat dagola, ezta? Bai. Eta kasillero horrek, bai. e, ba bueno... E, Zur, digan, zure pertsona dago eta kartak erabiltzen dituzun enean, ba, aurrera joango zara. Karta bakoitzak, e, aurrera pausu batzuk ditu. Adibidez, ba, bate honek bat dauka, honek hiru eta horrek esan edu nada, karta hau erabiltzen duzunean, ba, erasua indartzeko, hiru ba, pauso emango ditu aurrera. Eta hiru pauso ematen ditu aurrera, E, brontze koloreko kasilla batean eroriko da eta beraz e, ba, brontze koloreko beste karta bat e, batka astatu duzu ba, beste bat sartuko zaizu eskura brontze kolorekoa izango dena beraz, ba klaro adian hau erabiltzen zaizu interesatzen baina hau erabiltzen baduzu, badakizu datorren karta etorreko zaizun aurre kolorekoa dela eta hobeagoa izango dela segurenik zardun Claro, ibilibartza apiskat ba, ba hori partekatzen, ez? Batetik han indartzen, eta zen motan indartzen zun, ba erasoan edo defentsan, eta bestetik, ba e, zein erabiltzen zun, eta nola mugitzen zaren tablero horretan, karta obeagoak okitzeko. Ah, ah, ah, ah. Vale. Eta zenbat pauso da gehiena, zen e, urrezko karta batek zen bat pauso eman ditzake batean? Eh, nik ikusi doan gehiena, bos pausu dira. Aha. Vale. Pues Azkenean ba hori, eh, esan bezela asteko lioso egia irutzen zaite, baina claro, segituan lehen leenaldi zerabiltzen uzunan seitonen ikuste duzu nola joaten danta. Ostras, ba igual, ba ez dakit, ez? kasu honetan 13 jartzen du, ba tip honek aldiz eh ekartak. Ordun, claro, pixkat, estrategia. puntu hori ere doi dauka, non Jo, eh, ba, aldiz erabili baritu, ba denetan brontze koloreko kasilla baten aurtzeman anaiz, ba, ba, ez dut asko betuko, ez. Orduan, ba hori piskat estrategia.point hori izan bar da. A ber, hor, ahora ikusten da. Karta bat erabili du, ba, beste bat edortzen zaio, brontze kolorekoa, ba brontze kasilla baten erori delako. Bauri, egia esan, eh, ba, bueno, ba... Konplikatu egia pentsatzen dut dela. Ba, Pokemonen eda, eta horrelako jokuetan, horroleko jokuetan, esperientzia sistema bat sartzen da. Eta esperientzia horrek, ba, ni pentsatzen dut, nahiko eta aski eta sobrakoa dela. Ba, ba... Ez dakit ez mostruak entenatzeko. Baina, bueno, bakoitzak bere jokuan nahi duen egiten du. <laughs> eta ez gira hasikogu. Eh, ba programatzaiai zer egin duten esaten, ez da? Bueno, bai, bai, ez kobratu, ez kobratu. Utsi kobratzeri, utzi diruak kobratzeri behingoz, ja nekatutanago. Eta... Zertatik biziko dira orduan programatzaiaak. Eh? <laughs> Go goz esiltzen egin zu gaituak. Ba, ez dake, baina agian ba, jokoak saltzen baditu uste, ba, hor monetizazio sistema inagresiboak erabiltzeko baz dituzte zakitaste eh, eskusa handiak edo asko handiagoak bai bai en fin pausa hey, atingo yeah. du oh. eta eh, saio amaitzen dugu Eta gaur, ba, esamezela, eslimnoten abesti batekin e, agurtzen dugu, hasierako abesti berdina, ba, ba copyrightari errexago jartzeko, ez da, eta gure <laughs> Spotifyek gure saioa ez jartzeko. E, ba, bueno, ez dakitzer iru, nola iruditu zaizu Neo Monsters? Jolastuko zen nuke, edo? Ba, ni, nik uste probatuko nukela. Ziz. Eh, I, o sea, batean eh dela Jokumota hori asieran edo igual lehengo egunak lehengo ba, super e, interesatua mantentzen zaituena, baina ja ikusten duzunean aurrera egitea gerota gea saia dela ba irtsiko ir da momentu tartan ja sustan bueno chico ya se Zerrebi, eskene, nioztu dut, ed, hau dela gai bat ere aurkituko dugula e, joku, haue, joku ezberdinak komentatzeko gorduan, eta da bizit, bizitza bat daukagu, zein dizkigu dedikatu post ordu egunean joku bateri. Orduan, hori ba, eskatzen dieanean joko batek, ba ja hori txarres, ba aguresan diotu. diot. Osea, Bai, bai, horregatinek neri sistema hau ba aste astebakoitzean ba joku batera jolasteko neri gustatzen zait horregatik. Ba, or, ba, normalean aste horretan segituan topatzen, osea, aste normalean jolastu alditan orduak kontutan ukita Aztearen bukaeran ja, ba, ba ual hori ez, eh? zailtasunua hori topatzen dut eta pixkat, e, ba, gogoak kentzu zaizkit. <laughs> e, ja, pixka, kriba hori egiten duzu ez, egiten duzu. E, pasatzen duzu edo alde batera aukera duzu edo, edo ja, jakinduria bat, ba, jakiteko joku. Ah, ma jarraitu dezakezu jokoetan eta zein ja. Ya... Hori da, hori da. Nai alde batera utzi. Hori da, eske gainera, claro, punto horretan ja eh ordu pilloa sartu berdiozu. Ta azkenean ba jokua ze eh, harreta zegon eta momentu bat daukazula komunea joaten zaela, momentu horretan telefona atera, ba ez dakit, jema bat eskuratzeko edo CEO zer egiteko, azkenean ba zera mobilan pendiente un guztia. Da niri ez zait bateri guztatzen hori. Eta horregatik, ba, bueno, puntu horretan non ja denbora pilo bat sartu behar zailo jokuari, ba, pixkat jokuan disfrutatzeko eta aurrera iteko, ba, momentu horretan nahi gutxi gurea esan bezala, azte bukaeran, e, irriztan iriz, zait, eta momentu horretan ja hasten naiz, ba, nire gidoia, saioarako gidoia idazten eta bar. Baina, mm -hmm. bueno, esan bezala, ba, bueno, joku interesgarria dira ni... Ezan barat, ni kristonako bici eukinun bere momentuan altos, e, altos odisei jokuarekin eta altos adventure jokoekin biekin. Neri hori, erlasazio ze hori ba, ba, nerekin ondo ibiltzen zen, baina, baina, bueno, berriro jolaztuko, ba, segura eski bai, segura eski bai, segura eski bai, porque, claro, eguna, azken biegunetan pixka jolazten egun ez, ta horretan se, seituan topatzen duen non, claro, beti joku agotxe horabera, berdina da azkenean e, ba mendi menditik bera joan barzera baina agia da ba bueno bon, nere buruan puzzle bezala puzlo bat izango balitzola funtzionatzen dula non beti ba jolastenaren ez beti pentsatzen dut ba, nolabiteko nolabeiteko irtera da, irtera bat dagoela eta hor arroka horrekin topatu naizena ba urrengoan urren saltatuko dudala eta eta berriz hasteko e, ba, berriz astera bultzatzen dit ez <laughs> Baina, bueno, ba, mm hau -hmm. izan da aste honetako aste honetako osaioa. Badakoaz du datorren aste erako osaio bat? Eh, barkatu, eh, bat datorren aste erako jokua horreindikan aukeratuta edo ez? Aukeratua okay, ez, egin eh, son ez. Zaukotari horreindik. Ni ez dakit, porque, claro, aste honetan pixkat kalof du tirajolazten honetan no, ez? <laughs> eta ez dakit Carlos dut ira jolas tu edo, edo beste joku bati aukera emango dian, zeren pare bat joku hor ditut pixkarrek kamaran non eh ba bueno, eh hietaz ez egin na ditut, pizkat puzle eta tarlaxia sio horretan ibiltzen dienak. baina, bueno, ba on giro ditzen bazai zu, saioa hemen usten dugu. Kristona gustatu zaigula, azken <laughs> beti bezela. ¿Ni qué habría que ver tu organización? ¿Ordubatera, Juan Guara? ¿Noraño Garen? No? ¿Ordubatera, Juan Guara? ¿Ordubatera? Sí, sí, Bueno, y rato formulara o Icarra Garria. ¿No? Bueno? ¿Esaigute que se atuco, ¿Va bueno? ¿One año mugay mersen vigarrensayo a Eta ba datorna hastean edo entzuten gara. Aio.